Так, ніби давно виглядав вояка. Ну, видко, щоб розпитати правду про війну. У закуреній димом корчмі, каганець під стелею і над спорожнілими бутилями перед Андрієм та Іваном ліниво блимочине до середи ночі. Зате один Андрієвий. Язик не мав стриму між зубами, а другий язик Івановий не мав сили обертатися навіть у беззубому роті. А Іванові ноги, ще зранку здорові прутки, як оволення шлюбної пори, позрадницьки нагло м'якли, нібито їх ловив раптовий параліч. Чи то лінувалися від учорашньої воєнної втоми і теперішньої раптової млості, чи вже й не могли встати з-за столу, від почутого та випитого. Андрій, двічі поклонивши капелюхом перед корчмарем, позадкував до старих задимлених дверей. Іван же посоловілими очима водив по стінах корчми та тримав свою голову обома руками так міцно, ніби вона мала намір скотитися йому з пліч. Так би і просидів Варварчук у жида до передрання аж Корчмарева жінка Фіра мусила силою виштурхувати запоріг учорашнього цісарського стрільця, аби нарешті показався на очі домашнім. «Ви, Файні Іванку, не з полювання вернулися, а з войни, так що ломіть ноги домів, поки ще ніч, поки ще жінка в теплій постелі крутиться», – приказувала Фіра одночасно штурхаючи Івана на двір за плечі. Трофеї покажете завтра. Казав мій Лейба, що прийде дивитися на ваші трофеї. Вдома Іван Петруню косами долав, не прив'язував і батога в руки не брав. Правда, і близитися до жінки не близився, поки не зрозумів, що черево її порожнє а чужим чоловіком ні в хаті, ні під спідницею не пахне. З Кирилом Чев'юком Іван випив добрий могореч за поміч, а на прощання подарував надщербнутий кулею в далекій Сербії австрійський бінокль. Аналітнього Івана Купала Варварчук з гідливим голосом запросив двох Чев'юків – Андрія і Дмитрика – та ще свого товариша з війни Григорія Кейвана на храмове свято. Дмитрик на храм іти чомусь не поспішав, але й не піти не посмів. Зате, о диво, Андрія від Іванового запрошення роздувало на очах, як роздувається молоком коров'яче вим'я на останніх місяцях тільності. Свята в хаті не було. Петруня з опущеними долу очима крутилася між піччю і столом кволо, як отруєна миша в коморі. Була якась ніби приморена. Чоловіки особливої бесіди між собою не провадили. Хіба що трохи говорили про війну, а більше таки про цьогорічне дощове літо та малі надії на приплоди. Дмитрик мовчки дивився як не на Андрія, то на Петруню, так ніби не встиг надивитися на них раніше. Далі Андрій якось так непевно, без жодного слова, висунувся з хати, начебто до виходку, а сам, обнишпоривши круг хати та пробивши очима вулицю, став на хвірці сторожа. Іван, і собі виглянувши на двір, тим часом замкнув хату зсередини на два тисові засуви. Далі мовчки прив'язав зів'ялу Петруню до гори руками до жертки з одежею під стелею, а далі забив квачем рот. І лише тому взялися воєнні побратими до запланованої роботи. Грицько не кажучи ні слова, скрутив податливому Дмитрикові руки і ноги кінською упряждю А уклав його на підлогу, притиснувши підошвою груди. Іван тимчасово витягнув з-під постели, припасені для нової стелі, дошки. Навіщось погладив кожну дошку руками, ніби гладив би живу людину. А тоді